Iara mări. te iată iarăși singur în alundrea cât o scoică, luptând în fundul zării cu nori mari din cer și legănat de mare, de fiară ca de-o doică și năbușit în cântec de țâțelei de fier. Calazele adunate cu bezne, șerpi și râme și îngloate gloate fanaticii limbrici te urmăresc, izbânda și lupta să-ți dărâme, fiindcă putuși furtuna cu fruntea să despici. Deasupra mâncii tale încet biruitoare vechează în toată lumea un singur strop de stea, ca un păianjen care a pogorât din soare ca în trecerea vâltorii zăloc și scut să dea. Te iată prins de vânturi, stihia nu te cruță, ca în vremea când, lipsindu-i și luntre și lopeți, Omul era bolnava și palida maimuță, Înfricoșată în fața cereștilor păreți. Departe ești, departe, ca fluturi ce-și lasă În ramuri crisalida din piersicul natal. Departe foarte, frate, de sineți și de casă, gonind întregoceanul, trăind din val în val, unde se duce singur, urzit în marea deasă.